Jaha, nu ska vi ägna oss lite åt dagens tidning på sista sidan. Här är dagens nyheter, stod något intressant. Bullermätta barn, bergbanas Nu står det. Det visar sig vara hälsovårdsnämnden i Åhus som har förbjudit folkparken där att inköpa en berg- och dalbana från Liseberg därför att de som åker i den skriker för högt så det blir för mycket oväsen. Det där låter intressant, vi har därför tagit hit parkföreståndare Gotthard Lindemann. Goddag. Hjärtligt välkommen hit till storstaden. Ja, tack för det, Det är roligt att få vara här. Jag förstår det. Mm, det I Stockholm. Vi... Ja. Ja. Jo, eh... Goddag, Goddag. Hur har ni det nu i eran park? Ja, vi har det lugnt och fint här nu när vi inte har närbar, men jag ville ju gärna ha dit den där bergbanan för vi har lite ont om attraktioner om men att eh, det är ju väldigt vackert där. Ja, men det är väl synd. Goddag, Goddag. Hjärtligt välkomna till parken om ni passerar Åhus i sommar. Men vad finns det? Ja. vi ska komma? Ja, när man kommer fram till parken så ligger väldigt vackert. Hjärtligt välkomna om ni skulle ha vägarna förbi. Så står där så är det liksom en ingång. står där så står där över Ingår så det står där över när man kommer in. Välkommen. Ja, välkommen. Det är tre bokstäver som har trillat väg. men det ska stå, det ska välkomnas över så. Sen till höger så är det en liten kort. Där sitter min fru Greta och tar med ut biljetterna och sådant. Och löser in biljetter. Och sen till, det är till höger om man kommer utifrån. Till vänster om man kommer inifrån. Ja. Och till vänster om man kommer utifrån. Och till höger om man kommer inifrån så står eh, eh, Holmberg. Foten Holmberg. Det är utkastaren. Han, eh, han står där och... Lyfter ut sådana som har fått sig lite för mycket till bästa och sådant. Det är en trevlig kar. Han är från Onslanda för övrigt. Mycket stor och kraftig typ så. Han är, ja vi får ha han till utkastar, för han är, han är trög annars. Man kan inte ha han till att plocka papper och sånt. Det går, nej för att han läser på alla. Åh, gummin, för så han först Dansbiljetter Nej han håller på med mycket så nej det kan vi inte ha. Han har fått pannan intryckt. Ja, ja det var hans skalla, eh, vad heter han, Ottesen. Dykarmästaren, han hade hjälmen på Nej, det var inte bra nej. Så att eh, han får sköta Sen kommer man in Och till höger där så är den en björkdunge Och så lutar den neråt lite grann Och man kommer utifrån, till vänster ja. Där ligger en damm, guldfiskdammen Som vi har där med lite nekroser Och guldfiskar och sådant Och som sprutar upp sånt ja. ja, sen rakt fram ligger restaurangen Ja, så det är ingen riktig restaurang För det har bara varmkorv och sånt där och lite kaffe med dopp. Men att det är inga rättigheter eller så, Utan vi har en albuske En stor utanför Där får man gå in och ta sig en jävel Om man vill, vill ha det Medhaskat Sen nedanför björkdungen Bortanför ner där Där ligger uh, djur, uh, djurparken Vi har en, uh, en liten djurpark där, i, uh, där är några björnar Tror jag Ja där är några björnar ett Par björnar är där. De ligger in i en grotta Det är sällan ni kommer ut Men det är, de är där och sedan. en en sköldpadda som vi fick av Dr. Eversen 1936 <låder> Han är trevlig ja, Vi märkte inte förrän i juli Att han var död Han har varit död i flera veckor Men äh, han ser ju fan han ut nu När han är död som Då vi låter han ligga där Nå, I alla fall så kommer vi ner där Bakom Björkdungen där ligger dansbanan Väldigt snygg, Jag har nytt räcke Vi har nytt räcke i år så det är väldigt yes. ja. att Det förra gick i tur förra året I som bara, vi hade en fransk afton <laughs> ja, ja, vi har ju tidigare haft han eh, Lundgren, det är en ä, gammal olafisk. Han är rätt kraftig, han brukar vara inne på lördagarna Och stå inne där och kasta in sin hatt på den Är någon som trampar på så hoppar Tror du på min hatt? Och så blir det fighting Ja, det är blir men det var inte så för Lundgren kunde vi klara det klarar ju Holmberg lätt lugnring när han blev för jävlig men det är, vi har ju det blev ett modet det, det var så jävla många som hade haft med sig så det, ja, nej det så gick räcket sönder Men nu så har vi förbjudit Vi har hattförbud <laughs> ja. Ja. Ingen får ha hatt med sig ja. Oj då, ni har mycket förbud Ja, vi har, ja, vi har mycket förbud Ingen får åka i karusellen förresten. Nej, den är livsfarlig Det var därför vi skulle ha den där. Vi hade en karusell Det var en slänggunga, Men den råstade i tusen att kommunalgubbarna Flöj in i lyckojulet Förra året Så det är... Har men jag har på en annan billigare karusell. Man, man, det är liksom en, en kakburk jag har tagit och så har målat hela parken där. Restaurangen där och så uh, björkaken där och guldfisken där, men där och inuti. Så sätter man den på huvudet och så snurrar man så. Och efter två minuter så spyr man lika bra som i den här karusellen. Ja min väl den är inte dum. Den är bra den. ja. Ja det är väl det om att just vi skjutbana Och så kan man kasta bollar på några burkar Och så har vi en orkester som spelar De heter Kent Uves. Ja det är Kent Oves, De är från Yngsjö Det är bra orkester Det är två Det är en elgitar Elbas Trummor Och dragspel Ja det mest ja, Det elektriska Det var inte igång på franska kvällen För att det var någon som hade helt grogg i förstärkan. Men annars så var det Då körde de bara med dragspel Han spelar fjol ibland också gitarrister. Ja. Men ähm, det har jag sagt till att han ska Ta så lite som möjligt av det Ja Ja för att eh, Folk blir så erotiska av det Gör man det? Ja, ja då, då, då ligger de ner hela vitsippebacken Och så nej det vill vi inte ha så. Nej det, det kan vi inte ha det men. Jo det var det vi hade en fransk efter Du ja. Ja, nämnde det? Ja jag nämnde det Då hade vi ja, vi, hade inte så, de hade, vi hade en fransk flagga ja, Någon som sa att det var en belgisk Men jag tror det var fransk Ja den var syd i Frankrike, Du stod madde i en franske stod på den. den Den hade vi uppe och sen så hade vi köpt små franska till restaurangen Och, och sen hade vi striptease på uh, ute, oh, oh, ja, ja. ja det var ju hon som sitter i kassan på ICA, hon är jävligt snygg Älna, ja, hon, hon lovade att hon skulle komma och sig. Men hur fan det var så blev hon sjuk, hon fick förkyligas, alltså, hon skickade sin mor ja. ja det var för jävligt Alltså ja. så snämmen Ja nej, jeg ved, hvad du hells overstembede men men nå når der bare så skriker hele publikum klep for dig, klep for dig. <laughs>